Aquest diumenge es comemora la Diada Nacional de Catalunya i per celebrar-ho l'Ajuntament de Tiana ha organitzat tota una sèrie d'actes institucionals que començaran a les 11 del matí a la sala de plens municipals amb els parlaments dels diversos portaveus polítics de la vila. Tot seguit es traslladaran al monument de Rafel Casanovas a la creu de terme on realitzaran una ofrena floral. Cal dir que aquest és el primer any que tots els actes commemoratius es concentren en el mateix 11 de setembre i és que al llarg dels últims anys l'Ajuntament realitzava una celebració prèvia el dia 10 per tal de no solapar-se amb el concurs de paelles, L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha explicat els canvis. Hi ha canvis perquè creiem que la diada s'ha de celebrar el dia 11 de setembre, el dia de la diada pròpia mental, de tal manera que com cada any farem aquest ple institucional que cada portaveu doncs, farà el seu discurs per motiu de la commemoració de la diada i d'allà marxarem cap a baix, cap al monument de Rafael Casanova, on hi haurà el coro de Tiana, ens delaitarà doncs, amb música i amb cançons i a més allà doncs, farem un petit homenatge als diferents partits polítics al monument de Rafael Casanova. Però com cada any l'11 de setembre tigana no només està relacionat amb la Diada Nacional de Catalunya, sinó també amb la celebració del concurs de Paelles. Enguany l'Ajuntament repartirà 100 quilos d'arròs i 180 feixos de llenya per començar a fer foc al parc del doctor Barraquer a partir de les 11 del matí, un espai que cada vegada es fa més petit tenint en compte la convocatòria d'aquesta cita anual. Ho ha comentat Esther Pujol. Arribarem a les 900 persones en el concurs de paella. Ha sigut un èxit impressionant, és una activitat totalment consolidada i de fet ens estem pensant, encara parlant en 2012 feu una gran paella que volem arribar a les 1000 persones. Hem de buscar lloc adient perquè la feina ha sigut nostra en nom deixar cap grup fora del parc del Doctor Barraquer. Els parlaments dels portaveus polítics de la Vila per la celebració de la Diades podran seguir en directe des de Ràdio Tiana a través del 107.2 de l FM, així com tota l'activitat posterior des del parc del Doctor Barraquer amb el concurs de paelles. Ràdio Tiana, serveis informatius